Старий боєць стоїть з малюком перед танком І не може відірвати своїх очей Розглядає пом'яту броню Старі шрами і руді плями від вогню Там позаду має бути відома тільки йому помітка Хвилюється старий солдат І спотикаючись поспішає швидше глянути на те місце Очі вбиваються в броню Рука тремтить і нервово вистукуєть зуби та це ж його танк, його старий бойовий друг. Кожну рану на крицевому тілі він добре пам'ятає, як свою. Сивий танкіст тягнеться рукою до броні, гладить її. Так ось, де ми зустрілися з тобою, мій друже, шепочий гвардієць. То виходить, ти не згорів, а став пам'ятником. Ех ти, залізний вихорений. мій. Дядю, дядю, чого ви плачете? чує він, ніби крізь сон дитячий голос, і, обернувшись до хлопчика, тремтячим голосом говорить. Я не плачу, синку, мабуть, око запорошив, і відходить від танка, кульгаючи на праву ногу. Багряні прапори осені шуміли на вітрах. Бронзовий солдат з гранітного обеліська відсалютував сивому ветеранові автоматом, а дилокорі берези осипали його ніжним осіннім золотом. Урочиста тиша обіймає сивий вітинею засніжений косогір. Безмовне мовчання землі і неба Нахолова настороженість природи ніби підкреслюють нашу скорботу. Біле і чорне. Білий сніг, чорні стовбури дерев, мов обеліски. Сива паморозь гіллі і на гранітному шпилі, що звівся в зимове небо, низько схилений до землі. Тише. Безгоміння високого і значущого смислу Пливе над кручими, над скутим Дніпром, Як сиве мариво. Як багато воно може сказати? Треба тільки прислухатись до того мовчання серцем. Вогонь непогасності, Який був давно запалений героєм Сталінграда, Маршалом Чуйковим на косогорі слави, Горить, пломеніє, і буде горіти вічно. Його полум'я, немов червоні сторінки книги, що гортаються, трипочуть і проникають пекучим щемом у груди. І той вогонь, як німий скрик тих, хто загинув у хуртечах війни. Ті, що лежать під трепетним крилом вогню вічності, назавжди залишаються невмирущі. Балада чотирнадцята. І стоїть без смертя біля них на варті. Він лежить у кам'яній непорушності першим кологранітного шпиля. Генерал-полковник Михайло Петрович Кирпонос. Він не бився за Дніпро-восени 1943 року, бо вже два літа, як обірвалася його бойова путь. Обірвалася трагічно, коли, командуючи Південно-Західним фронтом, генерал-полковник Кирпонос загинув у бою як солдат з гвинтівкою в руках. Важка доля випала на долю генерала. На долю його багатьох-багатьох солдатів, які тримали оборону на Дніпрі, захищали Київ від фашистської орди. В до зубів закутів залізо вороги рвалися на Україну. На жаль, в ту грізну осінь 1941-го сили були нерівні. Та ні генерал, ні його солдати не хотіли залишати Київ. Вони були готові всі до одного вмерти на берегах Дніпра, а не відступити. Але наказ є наказ. За розпорядженням ставки, зникровлені полки – Відходили на схід. То були страшні дні відступу. Незабутні оточенські дні й ночі, коли, здавалося, втрачено було все, окрім великої віри в доконечну перемогу та ще бажання вмерти в бою з ворогом, але не потрапити до ганебного полону. В свій останній бій генерал-полковник Керпонос прийняв у Шумейковій Діброві, Неподалік від Бохвиці штаб Південно-Західного фронту звідусіль був відрізаний фашистами, затиснутий у глибокому яру. Що думав він тоді, в ту тяжку мить, прославлений до того генерал, колишній герой громадянської війни, мужній щорсівець? Ще ж, здається, недавно він був командиром легендарної 70-ї стрілецької дивізії яка зимою 1940 року здійснила через фінську затоку льодовий перехід на вибор і рішучим штурмом оволоділа містом. Що він думав, досвідчений генерал, в минулому командуючий військами Ленінградського і Київського округів, тепер ось в трагічних обставинах? То була гірка, пропахла димом, потом і кров'ю. Трагічно болісна осінь. В тяжку годину разом з кирпоносом був генерал-майор Тупиков Василь Іванович, начальник штабу, який працював військовим аташе у фашистській Німеччині в ті дні, коли почалася війна, і вирвався з Берліна. Тупиков знав, що таке фашизм. І ось невблаганна доля. Звела генерала з гітлерівцями віч віч у нерівному бою. Вся Полтавщина була пошматована танковими колонами гітлерівців. Вороги вже були в Києві, в Полтаві, рвались до Харкова. І тільки тут, у Шумейковій Діброві, ще діяв один з багаточисленних загонів, мужніх солдатів, які не здавались і ладні були прийняти смертю бою. Ранком 20 вересня. Розпочався нерівний бій. Вороги били з гармат, мінометів, а у наших нічого, окрім гвинтівок і кількох ручних кулеметів. Сили були нерівні. Ворожа куля пекла генерала Терпоноса, та він продовжував битися. Шумейкова Діброва стогнала від вибухів. Дерева, як воїни, падали на землю, вирвані з корінням. Гострий осколок міни обірвав життя генерала. І він упав, мов ясен, розчахнутий громом. Тільки небагатьом солдатам і офіцерам вдалося вирватися із того страшного пекла. Генерал Пупиков, тяжко поранений, повз дев'ять кілометрів, і лише рано на світанку наступного дня, коли села Красне, обірвалася його трагічна дорога.